Машините се връщат на втори тур. Голямата новина е решението на Върховния административен съд, което отмени за втория тур, но решение на ЦИК, с което отпаднаха машините на първи. Има разбира се малко сложни за обяснения детайли, които водят от това ЦИК да твърди, че Върховния съд е потвърдил, че ЦИК били действали правилно в началото, но така или иначе това тяхно правилно действие се отменя за втория тур. Това разбира се звучи объркващо, както повечето детайли, изразени на детай за това се опитваме да обясняваме какво се случва на човешки язик. Дали отпадането на машинното гласуване на първи тур затрудни гражданите и защо с мощен скок назад се върнахме във времената на недействителните бюлетини. Нов рекорд техният процент стигна до 20, т.е. една четвърт от всички бюлетини са недействителни. В едно видениско село процентът на валидни бюлетини е 45. Т.е. почти всяка втора бюлетина не става. Не е бюлетина. Не е глас. Превръща ли това нашата държава в жертва на плашеща дисфункционалност, ниска политическа грамотност, изобщо каква е цената, която плащаме като граждани и има ли надежда поне да разберем кой е отговорен за това и какво да се прави. В най-добрия случай разчитаме, че институциите ще се вземат в ръце и ще има опция за машинно гласуване, както постановява и Върховният административен съд на втори тур. Добър ден казвам на Петия Георгиева. Добър ден. Департамент по политически науки на Нов Български университет. Поканих ви, защото освен изследовател в периода на парламентарната дисфункционалност в последните две години бяхте и наблюдател на парламентарните избори, водена не само от изследователски интерес. Какво виждате в този факт от провеждането на местните избори? Ефектът а, на този голям брой недействителни бюлетини, т.е. хората трудно се ориентираха какво да правят обратно а, във времената на хартиеното гласуване, това е ефект от ликвидирането на машиното гласуване ли аз мисля, че е трудно да се обобщава а, за всички недействителни бюлетини, пуснати в котията, защото ние имаме и други, които са извън котията и там трябва също да се види каква е бройката в отделните секции. Чухме, що... че е имало всъщност и много скъсване Именно. на бюлетините на неточните места, които ги прави а по това, дефиниция което... недействителни. А, а... Скъсването е ефект на действия на секционните По збилателни... моите скоромни наблюдения в СИК, Например, през април тази година, когато можеше да се гласува и с хартиена бюлетина, и с машина имаше изключително малко а, недействителни бюлетини в кутията и факт е, че една беше недействителна поради това, че господавателят беше ясно посочил своя преференциален вод за кой кандидат от листата гласува, но беше забравил да отбележи номера на листата. И от тази гледна точка трябва да се види какъв е процента на такъв тип недействителни бюлетини и да се каже ясно, че тук машините елиминират тези грешки, тъй като всички ние знаем, че когато гласуваме на машина, следваме делен ред отстъпки. Първо ние трябва да посочим а, номера на партията и коалицията, за която гласуваме, и едва, и едва тогава да посочим а, а, своя предпочитан кандидат, ако имаме такъв. А, това, което ние виждаме и в репортажите на множество медии, е, че една голяма част от недействителните бюлетини сега на тези местни избори на практика са а, бюлетини, в които няма отбелязана партията или коалицията, а има отбелязан преференциалния вод, което а, ги прави недействителни, Нещо, което, както казвате и вие, ще да се избегне, ако имаше машини и трябва да се направи сериозен анализ на това, какво а, прави нефункционални недействителните бюлетини. Ако се окаже, че част от проблемите идва от липсата на машина, просто да се направят сериозни изводи. Обаче, вие смятате ли, че това, което наблюдаваме с невалидните бюлетини, е резултат по-скоро на забравяне на това, как да се гласува с хартияни от страна на хората, оглупяване на хората или по някакъв начин институциите провалиха гражданите? Как да са ги провалили гражданите? Това, което ме очудва е, че... А... Става ли дума за много нови гласоподаватели, които сега за първ път гласуват и които не знаят как се е гласувало преди това с хартия на бюлетина? Или става дума за а, избиратели, които отдавна гласуват, но са пропускали да гласуват и сега по някаква причина са мобилизирани, защото искат да подкрепят кандидат, но са пропуснали да, да научат как да се голосува. Знам, че по Конституция Гражданите са суверена, гласуването е равно, също така тайно, също така свободно и технически. Uh, институциите трябва да осигурят такъв начин на гласуване и такава система на гласуване, която да е разбираема за всички граждани, не за определени групи, а за всички граждани без дискриминация. И може би трябва да има, uh, да кажем, кампании, информационни, uh, не само в uh, дигиталните uh, средства, но и на място, където да се обяснява на гражданите как да гласуват. И а, ако с машини е по-лесно и ако там не могат да се правят тези елементарни грешки, които водат до голям брой недействителни бюлетини, тогава наистина държавата да се покрижи, да улеснява гражданите, може би. Сега вие виждате ли основания да се говори за заговор, заговор за умишлена манипулация и интерес на определени политически сили от това хората да се объркват и да не знаят какво правят. Тук цитирам политолога Даня Осмилов. Процентът на валидни бюлетини води логиката към търсене на умишлена. А, да, видях това мнение, с което се съгласявам, но отново, както и той сигурно ще се съгласи, а, трябва да се направи един много сериозен анализ и може би независими анализатори да бъдат допуснати и да се види там където, особено за общинските съвети, защото а, отново да повторим, оказва се, че а, недействителните бюлетини като че ли са по-малко, когато се гласува за кмет. И се, изключително много, когато след това госпоподавателя гласува за а, Общинския съвет. И а, особено там, където наблюдаваме една тенденция на рязко спадане, драматично спадане на електронната подкрепа, за дадена коалиция или партия, която на предходни избори традиционно имала много по-голями избиратели. А в същото време се появяват някакви имагинерни или досега не същи партии, които отиват на втора позиция и имат 17, над 17% недействителни бюлетини. А, е интересно... Нали, без да имаме възможно е да се случи, възможно е да има рязка промяна на нагласите на гражданите от април до сега, но да видим на какво основание тези билетини са били обявени за недействителни. Защото пък ние знаем, че тогава трябва да светнат червени лампички. Как така? О, изведнъж от нищото се появява а, такова мащабно разминаване. Сега, ние, докато говорим за осложнени процедури и неясноти, дали омишлени или не, просто не трябва да изпускаме и ефекта на, на объркването и на а, глупостта. Не винаги има заговор, често има просто глупост. Трябва обаче да си даваме сметка дали има информационни а, дефицити в разясняването, включително неща като как гражданите да си осигурят... Иначе даденото по конституция право на глас. Бъркотията около постоянен и настоящ адрес. Нямаме време за детайл. Гласуването в Хасково на вице-премьера Сен Василев обаче, и министра на финансите. Обаче нека да кажем, че много хора с постоянен адрес в България се изненадаха, че не са в избирателните списъци. За местни избори е по-различно от това за парламентарни. Смятате ли, че тук има някакъв информационен дефицит също? Аз мисля, че както и Централната избирателна комисия, както и, така и различните партии, през последните две години а, направиха голям напредък, напред. И в Фейсбук пространството, и в дигиталното пространство на своите сайтове и предупреждават и партиите, предупреждават своите симпатизанти. Може би това не е достатъчно. Може би трябва много по-удавно преди изборите да започне кампанията и. А, да се припомня, и в средствата за масово осведомяване, че трябва да внимавате, че трябва да проверите а, и така нататък. И, и, и, и кой трябва да инициира тази декларация за настояща адрес, която му гарантира всъщност правото за, да, да участва като гласоподавател в изборите. А, това го инициира гласоподавателя, който не желая да гласува на, по настояща адрес и желая да гласува на друго място. Сега, балотажи в 14 от областните градове, след като излязоха финалните резултати от изборите в неделя. Припомням, че Централната избирателна комисия изнес официалните данни при 100% обработени изборни протоколи. И а какво виждате вие като политолог в голямата картина? Пропуква ли се влиянието на ГЕРБ или напротив? Какви са тенденциите, които се очертават? това вече беше казано. Видимо е, че след като ще има двовои а, срещу кандидат на гер сега управляващи, има прополкване, но е рано да се твърди за една нова вълна, която а, ще доведе до ново доминираща политическа сила на територията на страната. Но аз нещо друго искам да отбележа, ако обзволите. Вниманието много силно е насочено към недействителни бюлетини, нисък процент на гласуване, и като че ли по малко се говори за високи проценти на добре функциониращи граждани, които са отишли и които напълно съзнателно са казали аз не подкрепям никого. То Особено отново, за към отново... вашето uh -huh. над 5% ако не се лъжи във Варна, в Благойград, ако не се лъжи във Велико Търново, над 5% от а, действителните бюлетини са аз не подкрепям никого. Което трябва сега да накара може би и а, политическите сили да се замислят за това какво трябва да се направи, за да убедат а, избирателите да ги избират и също така да мобилизират много по-широк кръг от а, граждани да отидат и да упражнят своето право за глас. Внимание към а, квадратчето не подкрепям никого, защото действително а, има нужда от сериозен анализ там. Това е много съзнателен избор. При положение, че тези бюлетини, въпреки всички осложнения, липсата на машини, тройното гласуване на места, за едновременно за кмет, за общински съветници и изобщо цялата осложненост на местните избори. Въпреки всички тези неща, квадратчето казвате, вие не подкрепям никого, говори за високо мотивирани и грамотни избиратели. Да, който които опразняват своето право да гласуват и, коя, и които я, ясно показват. Не съм доволен са това, което предлагате. Не се чувствам представен от нито един от вас. И, а, а, и моля за се. И моля замислете се, да. Но това са тези, <кълът> които са отишли да гласуват, защото голямо мнозинство е толкова отчаяно или отвратено. Това го казвам на вас за разговори неформални дори и с местния бакалия, който казва Ходих на митинги 30 години, вярвах и вече не ходя никакът. Значи никой не е стигнал до този човек, за да му обясни, че има а, смисъл да отида да гласува. Сега, Балутажа в София, какво мислите за твърдението? Мисля, че в някои от студията с политически анализатори, а, че софиянци ще трябва да избират между 10 и БСП, защото балутажът ще е между Васил Терзиев, кандидат на... Продължаваме промяната демократична България, и Ваня Григорова, кандидат на БСП. Ами това си... Това е мнение на конкретен анализатор, който по този начин вижда а, това, което кандидатите представляват, но дали това отговаря на това, което те имат като програма, на това, което имат като визия за София, на това, на политическите сили и а, тяхната позиция а, в, а, в страната и по отношение на международните организации. Обаче това е едно твърдение, което парадоксално се съчетава с твърдението, че сега приключва прехода, който ни го вещаят от много време, или че нищо не се е променило. Значи, това с прехода у мен буди голямо недоумение и сигурно буди голямо недоумение о, о всички тези български граждани, които са родени, когато България влезе в НАТО, а те са вече 18 годишни. Почти а, всички, които са родени а, през 2005 година, когато подписахме договор за присъединяване към Европейския съюз и дори наши студенти, които от няколко години вече. Ми те не знаят какво е това кръгла маса, за какво говорим, за какъв преход говорим. А, специалистите ще ви кажат, че през последните една 30 години периодично някой обявява на прехода. Ние го обявихме... Обявява 90... края на прехода. Да, да кра, краят на прехода. 92-та, 94-та, 97-та, идването на Одесена властта. След това с влизането в ЕСА, Преходът беше обявен за приключени през 2005 година, защото а, Национално движение Симеон II, набившият монарх, влезе в коалиция с Българската социалистическа партия. А, след това имаше край на стария преход, под начало на нов преход. Какво има? <съща> Аз не мога да разбера за какво става дума. Сега, а, връщам се на а, а, това има ли видими а, разлики примерно между двамата кандидата в а, София, защото очевидно, че а, това е един от а, вие виждате ли във Ваня Григорова лице на левицата, което поне малко да е доближи до тази, която е европейска, неконсервативна и а, от своя страна, от друга страна. Виждате ли в а, Васил Тързиев лицето на една модерна, нов тип модерно управление на столицата? Изобщо къде е според вашата основния, основната тема на балотажа в София? А, основната тема ще бъде кой... А, тоест, а, първо, не основната тема, а печелившата стратегия, ще бъде нонзи кандидат, който продължи да води позитивна и продължи да включва все по-голям брой избиратели, без да ги разделя и без да ги сблъсква на различен признак. Това сметам, че ще бъде печелившата стратегия. Сега, кой има този потенциал, ще видим след една седмица. Що се отнася до кандидатурата на Госпожа Гигърва, да, лява е. Тя се доближава до едно радикално ляво, нека да кажем, че това е европейска практика и това има Европейска партия, Левица, има такава група в Европейския парламент. Доколко обаче има политически сили зад нея, които действително ще подкрепят именно този проевропейско радикално ляво, също предстои да анализираме. Той като въпрос. Благодаря Ви, Пети Георгиева, преподавател в департамента по политически науки на Новобърския университет.